Hét hangya. Kertünkbe ekkor már bemásztak a zöldfülű levelek, és a fákra fölmásztak a rügyek és a pilleszárnyú virágok. Fancsikó egy százszor szép sárkáján egyensúlyozott. Pinta a fűben hasalt, innen fürkészte a lányok combjait. Fancsikóban meghosszabbodott a virág. Ekkor természetesen megszűnt százszor szépnek lenni, és Fancsikó ezeket mondta. Bennem... Hét hangja mászik. Az első hangja színe a szél, cirrenése elmosott edények csörgése, potroha a tavasz, szöszmötölése a pókok reggelije, a csápja a törvény, és a lábai gyorsak. A második hangja Isten tükre, melyről szétpereg a fény, mint a májusi eső az arcon. A harmadik hangya mosfogat, Zuboktast erős sugárban a vizet, és fony a sárga virágokból. A negyedik hangja nincs, nem van. Én találtam ki. Az ötödik hangja minden pillanatban megöli a hatodikat, a hatodik hangya szemébe minden pillanatban a halálvág mocskos hasítékot. A megrepet szem gyönyörű látása. Az idő egészére kiterjedő Iszonyú megbocsátás, ez a hatodik hangja. A hetedik hangja nárciszok aranykényelmében nőtt, méheg züzmögésén hízott, nyelve édes, mint a méz, potroha karcsú kardvirág, lábai kisdedek sikkanásai. A hetedik hangja egy gombos tűt ölel körbe-körbe. Fancsikó legördült sziklák robajával pinta mellé. A százszor szép lett.